Teatrul Național Radiofonic prezintă O repetiție moldovenească de Costache Caragiali Cuvânt înainte de Costin Tuchilă. Al doilea dintre băieții credincerului Ștefan Caragiali, după lucra Ile Caragiale, Costache este primul Caragiale celebru al familiei. Actor, regizor, dramaturg, el a fost cel din director concesionar împreună cu Ioan Andrei Vahman, al Teatrului Național, Teatrul cel Mare din București, în perioada 1852-1855. După surse mai recente, Costache Caragiale s-ar fi născut în 13 aprilie 1813 sau 1815 și a murit tot într-o zi de 13, februarie 1877, la București, în locuința de pe strada Brezoianu, numărul 13. Amatorii de semnificații simbolice ar putea specula coincidența ajutați de amănuntul că autorul repetiției moldovenești și-a trăit ultimii ani într-o sărăcie extremă. Să fi fost Costache Caragiale pândit de ghinion? Posibil dacă observăm că acest om de teatru cu vocație de întemeietor a avut o carieră foarte scurtă de numai 17 ani între 1838 când organiza reprezentații în limba română la Botoșani și 1855 când părăsea directoratul Teatrului Cel Mare din cauza tristei rivalități cu Matei Milo. Cariera sa actoricească era practic încheiată, după această dată Costache Caragiale apărând sporadic pe scenă. Nici destinul dramaturgului nu a fost mai fericit. S-au păstrat de la Costache Caragiale patru piese și două mici lucrări ocazionale. Dacă o soarela mahala sau o amestec de dorințe din 1845, îngânfata plăpămăreasă sau cucoană sunt, 1846, doi coțicari sau păziți-vă de răi ca de foc, 1849, suferă de convenționalismul și stângăcile epocii la nivel compozițional, limbajul lor colorat este fermecător, anunțând, după George Călinescu, dialogul atât de strălucit al marelui său nepot, Ion Luca Caragiale. Farsa o repetiție moldovenească sau Noi și Iar Noi, scrisă în 1844, jucată cu succes la Iași, publicată în anul următor la Cantora Foaiei Sătești din Iași și reeditată de Nicolae în 1908 la Vălenii de Munte, este una dintre cele mai originale scrieri dramatice românești din secolul al XIX-lea. Pe lângă interesul documentar semnalat de Mihail Cogălniceanu, care o considera un document important pentru viitorii cercetători ai începutului Teatrului Național, o repetiție moldovenească atrage și pentru că este singura piesă din dramaturgia românească a secolului al XIX-lea, construită pe motivul teatrului în teatru. Repetiția unei scene prilejuiește în farsa lui Costache Carageale un prețios tablou al moravurilor și al modalității de lucru din teatrele epocii. Persoanele reale, membrii trupei, devin personaje cu aceeași identitate, autorul regizor recomandându-le naturalețe în jocul dramatic. În plus, modalitatea ingenioasă prin care Costache Caragiale abordează motivul teatrului în teatru se dovedește de o surprinzătoare modernitate. Din dorința de a păstra autenticitatea, am folosit inclusiv în generic forma originară a numelui Caragiali. În regia lui Cristian Munteanu, cu muzică originală de George Marcu, spectacolul Teatrului Național Radiofonic urmează în spirit și formă textul repetiției moldovenești, conservându-i deopotrivă valoarea documentară, farmecul arhaic, dar și fascinația artistică. Nu te uite omul de. Se leagă dorul de el. Păi, dacă omul îmbătrânește, dorul se călătorește, pune paie și îl purește. Iiii, ui, ui Lasă-ne, că nu de cântec de nou acum. Nu te mânia, buierule. Ia ca noi mai cânta. Eu am venit să dea o leacă cu mătura până vă-ți aduna. Da, da. rămas de-asta. Nu-i vreme, Fimee, nu e vreme de măturat. Hai, e, mai târziu. Du-te, du-te, du-te. Du e <coughs> Ce mai zici tu? Eu... ia, nu mai zic nimic. Eh. Mă gândesc numai cum o scăpa de seară că, zău drept să spun, slabă nedește. Dar cum vrei tu să fie tare, adică rămâne vorba între noi, când am făcut o repetiție, cum se cale, Aia? sau mai bine zis, când am putut face. Avut am noi vreodată scena slobodă, no. de dimineață până la 12 să ocupă de francezi, de la 12 până la 3 de nemți, de la 3 și până la 6 rămâne pentru noi, păi și... dar ce fel rămâne? Aia. Din ei vin acei ce mătură pentru reprezentație. Ai văzut-o? Că laudă Domnului acum în toate zilele este teatru. Da. Apoi vin de dau focuri prin sobele cele hârbuite, care afumă două ceasuri întregi. După aceea vin mașiniștii să așeze decorațiile pe diseară. Acum până mai fă repetiție. Apoi cum dracu mai pretin să meargă bine? e adese mă mir și de ceea ce facem. Mă mândresc când văd că o trupă de artiști fac câte trei repetiții pe scenă. Bă, încă cea generală o fac cu toate decorațiile și tot uh, mic. Dar apoi noi, o adunătură de niște copii, goniți din toate părțile, făcând repetiții prin bufet, prin garderobe, pe acasă și în ziua reprezentației, mai totdeauna fără decorații, pentru că ar fi o crimă să pretinde noi. Mă mir, zău, cum la reprezentație nu ne lovim în capite. Mări, ia lasă-și și vezi câte șasuri sunt. Pau, 11 și 25. Ei, ce spui? 11 Pentru Dumnezeu, dar n-a venit încă nimeni. Doamne, domnule Caragiale, eu nu știu ce dracu au. De parcă spui de careva la cale ca în ziua reprezentației să facă toate șicanele. Și apoi de, acum, mardoanele, camardoanele, ele tot dau una voie să fie așteptate. Dar, domnii artiști, de ce nu se arată? <sus> și, doamne, mult am să când eu îi vedea că înghit la găluște și bălgesc ochii la suferință. Dar <sus> lasă, lasă șaga. Eu tare sunt îngrijit. Nu știu cum am scăpat de seară, că de mea era să fac astăzi două repetiții. De atâtea ori le-am zis să vie la nouă. Dar cum văd, nici o repetiție nu o să putem face cum se cade Iartă-mă, te rog Cred că vei fi supărat Dar pe legea mea Nu, nu-s eu de vină Când se în din casă Am vrut să iau o trăsură Lasă-ne, lasă-ne Domnule Sterian Despre Dumneata nu-i vorbă Păi și dacă venei mai înainte Ce făceai? Nu vezi că suntem numai doi Și cu Dumneata trei? Ia auzi, auzi că vin, ia! Slava Domnului! Ei, l-am stau de mână! Sepi, Sepi! Nu e nimeni! Sepi, Ludovic, Ludovic, Anton! Nimeni! Așa e cu a dracu întotdeauna a repetițiile de Viniți la teatrul nostru, ce moldovinesc! Ceremire, aici să viciuesc! Deniză peatul nostru! Aici e o plăcere! Să răzi porți și poate, să rușine! O repetiție moldovenească. Sau noi și iar noi, farsă compusă de Costacerei, la anul 1844 martie 17. Pentru plăcerea și petrecerea a vreo câțiva prieteni. Veniți la teatrul nostru, pe care îl iubim. Vom face o repetiție la care vă vom filma. E fric și praf în teatru și un pic sinistru, dar sunt genialatorii, dar chiar și mașinistrul. la teatrul nostru! Cel mai dur pe din fire. Aici se biciuiesc! Da! Bongiur! Suntem în călătorie! Însă, puțin îmi pasă de zi. Poate fi cât de bună și cât de rea. Noaptea, mai cu seamă, noaptea păstrează pentru fiecare din noi fiori și palpite de inimă. Dar toate greșelile domneilor voastre să raporte asupra mea. Pe, pe de o parte, îngrijet de rolul meu. Pe de alta, a vă de la spate la replică, a mă cu mașiniști, cu lampiști, cu toți pețirii ăștia. Trebuitori, eu sufăr înzecit și toți sunt mai exact decât toți și nu vin, ia uite, cât e ceasul, 11 și jumătate, la repetiție. Apoi, domnule, e așa i veni. Iartă-mă, iartă-mă, doamnă, doamnă Maze, iartă-mă, dar dumneata ai două pricini care te opresc de a răspunde astfel. Care? Întâi... Că ții în tăietate atât ca talent cât și în rol între celelalte dame Mulțumesc. Și ești datoare să dai exemplu mm -hmm. Al doilea doamnă Maze, interesul bărbatului dumitale Care este lovit greu când reprezentațiile își capătă înțelegi? Ia lasă domnule Caragiole cât trece vremea în zadar noi ședem aici de două șasuri și mai bine Ei. Și ne răzbește răcoarea asta îndrăcită până la chele Pare mi se că și noi avem un chic Ei, de bă, suflet, suflet nu? Domnule, ține sufletul în dumneata și el uh, te prea cu voi, Dacă nu merge așa cum Zou, ești Sau, coniță da. te-ai suparat De deci, care să-ți rău mai bine Scoteam pe vârful limbii 70 de puschinețe Cum zice Cocos-Mocos <laughs> Ei, lasă o focul de limbă soardă. Am să-o cu un bolt de o sută de ori Să nu mai îndrasnească să zică adevărul Adevărul, domnule Grăceanu, nu voi să-l ascult din gura dumii Gata Și vine astea să te înghișești mai mult de dumneata a, Auzi cu coană, te rog foarte mult o dată. Vă mă cam departe Ascultați cu otărerea ce am făcut Fiindcă acum, câte e ce a susul? 12. A. Nu se poate a se face repetiție Pentru că la 12 și jumătate Au avenit nebții Și ei vor ocupa scena până la 3. De aceea, decât am începe și a pătimi rușine, ia mai bine, hai, mergeți acasă. Măncați odihniți-vă, mai repetuiți-vă și la trei și jumătate, la trei și jumătate, da. nu mai târziu, veniți iarăși aici, unde ne-am îmbrăcat toți în costume, ne-am decorat și-am face repetiție, ca și când ar fi publicul adunat. Și apoi da, Dumnezeu, a dat Dumnezeu, de-a-mi scăpat și în astă seară, neșuierați. Apoi a mai scăpat, nu-i și altă dată. Zău, domnule, domnule Greceanu. Eu am început a crede că publicul nostru, de bunătate și de curiozitate, ne lasă Să vadă până unde ne urca cu nebunia uh -huh. Că de-ar cunoaște câte suferim atunci Crede-mă că de milă ne-ar jeli. Dar că... deși nu facem o, joan, da, nu facem o joan, da, da, așa ar fi, așa ar trebui adică, Când izbirile ne-ar veni de-a dreptul de la o persoană Dar ele vin de la mai multe de ce nu dă Dumnezeu să vie fără de veste unul din cei însemnați? Să dăie peste noi, grămădiți ca niște calici Împrejurul unei sobe unse cu săuri și cu un de lemn Într-un ameste cu puturoși de mașiniști, lampiști și tăietori de lemne La care nu mai le zice, dă-te mai încolo Și care la repetițiile nemsești și franțojești șerd prin colțuri nemișcați ca și când ar fi niște sfeșnicari și dacă acel nobil ar fi, zic, un adevărat nobil, adică ar avea o inimă de adevărat patriot, negreșit că ar lăsa să-i curgă slobot două lacrime. Pe legea mea, domnule Carageli, mi-i -mi s-au umplut ochii. Domnule Carageli, domnule Carageli, de ce nu iei dumneata direcția? Cu dumneata n-ar face astfel să iau direcția. Da, mm -hmm. da, da. Și asta se poate, dar să o iau domnule Bonciu, nu s-o cumpăr. Și nu voi lua că Teatrul Limbi Naționale va fi tributar teatrurilor străine. ce fel de tributar? Eu nu înțeleg, ce plătești bir? Grește! Acei 30 de galben ce-i dă maze de reprezentație nu este un bir? Pentru că accesorile nu se ridică la mai mult de 15 sau 18. Ceilalți nu sunt o dajdie. sunt numire de învoire particulară? Eu cinstesc pe doamna directriță, fiindcă și-a cunoscut foarte bine interesul în ramura comercială. Dumnezeu, după ce ea, după cum aud 200 de galben subvenție pe tot anul pentru teatrul moldovinesc, apoi găsește și pe câte unul camaze și mai așa de la dânsul, din ceea ce produce Teatrul Național, 30 de galben pentru fiecare reprezentație. Adică încă 360 de galbeni. 360 și cu 200 fac... Cât? 560 de E Cu toate birurile aici Noi tot jucăm adese piese naționale În palate napolitane Nu? Ca fata cojocarului Nu faci nimic De la Veneția la podul vechi Când se petrece scena Nu este multă depărtare Și apoi publicul Nu din gură Lăsați-l că și ele Domnule Sterian De n-ar fi mărinimos publicul, Apoi nu ne-ar șuera ci ne-ar bate Că nu se știe și nu poate ști de unde vin acestea Le crede pe toate venite din puțina noastră cunoștință teatrală Și din patriotism este atât de indulgent și iertător Dar și, și ce vrei să zici că toate vin din pricină că e mai de director de. asta e bună de Și nu uh, altul direct, -a iată, iată de ce doamne, iată de ce fiecare om are amor propriu pentru patria sa, care adesea ajunge la ambiție, doamne. Care sunt aceia ce ar fi putut la teatru național și totodată l-înflori? Dumneata, nu pot să-mi arăți că nu cunoști, dar eu îi știu foarte bine și spun cu încredere că niciunul dintre dumnealor nu s-ar fi înjosit până la acel grad ca să asculte de o direcție străină și să plătească și tribut unui alt teatru. Adică din ce clasă de oameni vrei dumneata să fie? Din ce linie soțială? Ei nu puteau să fie decât oameni literați. Când eu, doamnă, care abia am un mic circ, îți cânt de un ceas că n-aș primi și ți-am arătat dovezi că am refuzat de trei ori până acum, fiindcă nu am văit a director, ci regizor, pe cum se numește și maze. Când eu, om sărac, care mi-am însemnat această artă drept carieră în lume, n-am primit... Apoi pretins ca un nobil compatriot al dumitalei să fie mai mic decât mine la suflet Iată de ce dumneata astăzi ești directriță sau regizoriță Și mază director sau regizor Mai înțeles acum? Apoi nu Da, da, și e Aici nu să-i răspund Domne, noi putem să mergem Unde? În colz la? Da, domnule Sterianu, să mergem Însă la trei și jumătate punct să fiți aici. O, o, o să fim, n-ai grijă. Lasă-te, și alte da, cuplări. Da, da, da. A, să nu uit, cu să fie mai devreme. Nu să întârziem, domnule Carajiali, fii fără teamă. Uh, dar eu diseră cum trebuie să fiu îmbrăcată. Îmi pare că dumneata joci o rol de slușnică, domnișoară Homiciano. Așa, dar întrebam <laughs> și eu să nu fiu supărare. Ei, îmbracă ca o Nu mai mă rog, nu pune mănuși glase și rochie cu cortaș. <hie> După cum Nu, așa ob Vai, dar când am făcut eu așa ceva, domnule Carajari? Hai, e? nu te supăra, nu te supăra. Eu nu zic asta numai pentru dumneata, ci pentru toți. Că bine ar fi să se caracterizeze fiecare după rolul ce joacă. De pildă, de ună-ți Madame Mazzei, juca un rol de bătrână da. păi, și nu vrei să-ți faci măcar un grimas. Da. Că ți-aoclipiat ăsă mama stalia se face și Matali, că eu nu mă poșeaste tot. Doamna Maze, erică și frumuşică, n-am de și nici ce să Ma... Lumea vine să mă va vadi. Madam Maze, zilu, doamnă, doamnă da, nu mai eu. primi roluri bătrâne. E, uite, n-am să mai primes, da. E foarte bine. Că dacă nu te-ai măscării, mă cum mă zici, măscări. pe obraz, măscărești rolurile pe scenă. Ostaim poană să o faci cu de bine. Oh, doamne. Mă lăsați și pe mine, doamnă. Da, vă rog. Eu am mai spus că actorul pierde pe jumătate dacă nu se afigura bine. Băi încă cu vremea ajunge chiar marionetă Fiindcă numai acelea rămân neschimbate la față pentru totdeauna Apropo, noi stăm de vorbă și eu trebuie să pun la cale decorațiile pe diseară Anton? Hei! Anton! Mașinist! Unde-a Viața te a minunată când Mai ales când te ca suflete artist între două repetiții beau și eu ceva, beau și când că-mi place viața pe-o mea. Eh, poftim, eu mă preferesc aici pe sena, că nu știu cum o scoate de seara și el cântă. Ah, ce viață fericită mașinii să fii, să vei dansa, să bine de trei ori pe zi. Trag de sport, de, de corul, că sunt mașiniști, dar vă jur că am mire mine suflet de artist. Trag de sport, de decorul, că sunt mașiniști, dar vă jur că am mire mine suflet de artist. Anton! Se <gânt> poftește, doare Carajer. Ia să spun ce decorații îmi trebuieți pe de seara. Ok, numai și mintea n-așezi gata. Ascultă, Bun. întâi îmi trebuie. o casă nu bogată, Aha. cu ușă la mijloc. A, bucuros, numai despre casă mă gândesc că n-avem. să spun salonul și roșu? Nu, bă, foarte smulsămesc. Nu-mi trebuie salon cu stâlpuri, caută bine. Ce? Eu știu că aveți. A, și nu-mi face și cane, Dom l. Dom l. Nu, nu, nu. de cap? He. În stânga și în dreapta ușii, așa? ferestre. Așa. Iar în fața publicului, o oglindă mare. Așa, așa. Atât și altceva. E gine, ce e acolo? Ce dragul să bat? Domnule Cajari, domnule Carajar! Ce? Ce s-a întâmplat? N-am ajuns din pe și dau de, de mață. Oh, o vinit. Da, după obicei. Și face o gură cu greșeanul mânia lui Dar Pentru ce? Știu și eu, s-o luat de vorbă și s-o cam trecut cu șaga. La Domnule, te rog dracu. foarte mult să vorbești frumos tot timpul cu la dracu. Merge Vada, la dracu. La basa, e, vădă, s-a îngroșat la bază, să poată să-i vorbește drept, ce are greciano cu la mine. Cum adică, mai încredi? Taci-da-gura! Taci-da-gura! Taci-da-gura! Da, da, da. Domnule Paragiali, mă da. pune la amendă din tricat, fiindcă n-am jucat o rol Ai, din mine! Cum poți tu, ta, să, să iei rol? Și tu mă să pui pe altul! În locul dumneavoastră, să joace așa faci. E nu-ți răspund de striga și până mâine. Da. Nu cunosc să ai vreun drept, dar mă întreba. Și Nu, nu, așa Nu, nu! Nu, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Iar nu pe scenă Aici nu este decât actriță Va să zic că dacă vă dăruia Dumnezeu ceva coconaș Erau și ei în drept ca pui de director Să de-alegi? Săracii de noi, ce vreme am ajuns Să credeți, băieți, că s-a născut anticristul. Că Il a dit pentru Antichrist oh, Monsieur Caraget, tujur e contrenut, tujur, tujur Te înșel, madame Monsieur Caraget nu contrariază persoanea dumneavoastră ne necuvințele oh, dumneavoastră Cum? Caragios? Nu e a, dumneata drept! Ia ascultă, franțezule, mă spărăs vorbele. Dacă mă întrăcesc odată, da te fac de nu nimerești tot! Stai, te rog! Mă rog, mă rog, nu te mânia acum la mine! Omul ăsta te băgă în păcate! Eu sunt venit, mă rog, cum la rol, e greceanu face discuzie cu la mine. Zei ce ai și te duc cu Dumnezeu! Poftim, mă rog! Este rol pentru dumneata! Yes, ce rol? Eh. Din ce piesă? E, eh, e, eh, e, eh, e, eh. e, un pies frumosica! Cum ziceți voi? Și cu role ce pentru rol? toate artiștii. Eu facem un avis cu letre CONSA de mari. Domnule E? Eh. ați nebunit? Oar nu-ți e mult? Pentru ce, mă rog, e un dram francez, monsieur caraj Cetește, citește jucătorul de cărți. E, e, e, e. Asta o e o dramă strașnică tradusă de Ionu Costache ui, ui, ui, ui. Atât de bine a cunoscut greutățilei, încât în precuvântare, știi ce spune? Da. Ar dori să o vadă jucată pe scena națională, da. dar crede că până atunci va ajunge bătrânețele lui Matusaleni da, stiu, eu, eu eu eu dau la Dumnezeu. Rol oh. de George, a, George, ce, ce mă rog, este frica ah. numai ta? Da? Taci. Dacă da, da. e atât de grea, domnule Caraceni, să ai citit-o, desemea citit, -o? E, o? Da, o? E, o? citit grecine. <gri> la, la, Apropo, mâine o reprezentează francezii, veniți cu toții să vedem. Caraș. nu mai face cum la mine discusie, eu sunt plen de datorie, 49 de galben la un jidov, Nove sute de lei la direcțion Caraș, eu spun la tine drept că dau con pistole la inimă Înbada-te să te, te, te <laughs> că mai mă fac să plâng Cine te-a pus să dai 30 de galbeni pe seară? <XT> N-ai privăzut că poate să fie vreme să nu faci nici 10. Cine negustărie ai făcut? Întâi ai contract și apoi te-ai apucat de socoteară? Se vre, se vre, Caraj, se vre <savory> Caraj, sunt înșelat Men, no! eu no, sunt director și eu spui să joace le jur. Dar eu nu no vre eu mergi la aga, spui la din, mă rog, caraj, nu vrei ce eu vreau. Poftim de vrei, mergem împreună. Da. Domnule, nu cumva crezi că noi suntem robi dumitale? Cum vrei dumneata ca eu pentru interesul dumitale să fac de râs în public? 10-12 moldoveni. Ce-mi pasa? Ce-mi pasa? Sunt stăpân, sunt stăpân. Gata, stăpân. Ho! Ho! Dar nu regușesc. Da. Știu foarte bine că nu-ți Dumneata în seara de reprezentație Pe când pe noi ne năpădești sudorile Șezi la birou alături cu domnul Luțati Și zboldești ochii la galbenii caraj, Care se rostogolezi dinainte caraj, nu, o, Prețul sudoarelor noastre îți place dumitare știu bine Muzica aceea armonioasă caraj, ce lasă săraca monedă Când își schimbă stăpânul caraj, Vezi domnule, domnule, eu ți-am vândut dumitare Numai munca mea, iar nu și cinsea. De 5 ani de când mă pe aici Am înfățișat publicului un om cinstit Iar nu un șarlatan Și publicul, e, e, publicul domnule Maze A fost pentru mine totdeauna Așa de generos încât mi-a plătit peste merit Caraj, Așa domnule Maze. Da. Dacă dumneata ai trebuință de bani Și despre ispravă puțin îți pasă mm -mm. caută un alt regizor Ui, Și e, atunci e. împreună faceți tot ceea ce veți pofti da. Și vă fac o prorocire de cocus mocus Că nu va trece mult și publicul vă va face o surpriză minunată Adică, mai lămurit, vă va trânti o bătaie așa de măreață Ui? Încât și dumneata să ai până la Paris și regizorul dumii să aibă ce-a la merit Calmei bun, nu, nu, nu, nu vrei jucător de carte, bun Facem dumneata un altul. Pe semne pe la dumneavoastră în Paris piesele se fabrică și regizorii sunt fabricanți? Ce? Eu, domnule, nu sunt autor. Și mai puțin, încă mă cunosc dator să-ți fac domnitare piese. Apoi, domnule Caragiali. Da. Domnule, trebuie să pui la Cali, săracuțul. De unde să știi? Nu da, știu, mă rog, eu nu știu moldovenește, nu știu cine este ce este bun, nu știu, nu știu. Atunci cine te-a pus să iei direcția moldovenească, fără să știi moldovenește? E, e... Cum ți-ar părea oare de te-ai cu mine în Paris, director unei trupe franceze? Oh. E, domnule, să nu mai crezi Moldova cu 15 ani înapoi. Pe când năpădeau călăcustele niște acrobați, niște alchimiști, niște artefițieri care după ce își umpleau pungele Mergeau în patria lor și criticau un norod pentru ospitalitatea se, ce le-a se, dat se, se, se, se, se, -a Nu era pe vremea aceea cunoștințele așa de răvărsate, dar totdeauna au fost oameni care au putut deosebi șarlatanismul Pe atunci îți dam și dumii dreptul de a fi director, dar acum domnule nu crede că te-ai putea juca cu publicul teatral Ui. Dacă vrei să-l cunoști începe a număra de trei ani încoace câte șuierături, câți cocoși de hârtie, câte castane vi s-au îndreptat pe scenă. Chiar vouă, ce vă numiți artiști. Garaj, face ce vrea. Eu mă duc la dumneata, sunt regizor, sunt toate. Da, ce? Cum? Dorul sucă la Mai ce ai scris pas, caraj. eu aude un șanson. Ia la din Băierule, pot să dau cu mătura, oh. Vor veni nemții! Nemții, nemții, lasă-ne femeie! E. Matura, matura, matura, P se la chanson! Ui! Ah, -a. <gătări> adieu! Matura. Domnule, la trei și jumătate <gătări> sunt aici. Bonjour! <gătări> și, <gătări> <mi>? <gătări> Saracu, Are o inimă bună, dar e cam confuză. Aha! Ce să nu stiu, băi? Asa, mai la grătar, Asa! Asa! Băi, să nu-l nu, nu! Băi! Băi! Băi! Băi! aha! Băi! Mine sunt 8 ale lunii, și directorul Aista zice că nu mai are parole. Ce dragă acum ai, Dieu? tot a ceva. Am auzit că am vândut toate logile. Pio nu știu de ce se toată jeluiește omul acesta. Pe semne are blestem părinte să nu mai aibă ce para. Dacă socotez numai de când am venit, a încasat 300 de galbeni și tot ce a cheltuit face 160 de galbeni. Apoi cu restul de 140. Ce dracu' a făcut că doar nu o fi cheltuit în casă câte 50 de galbeni pe lună. Asta e ce zic eu. 140 și cu 49, care e dator la Gidov și cu vreo 30 direcții, și cu cei dator la noi pentru lefurile neplătite, ia uite. Aproape 250 de galben cheltuiți în 3 luni. Bre, bre, bre, bre. Dar ce te domnule. Fostai vreodată după reprezentație la dânsul acasă? mânia lui Dumnezeu. Lume, cala iar maroc. Ia un om fără socoteală. S-a văzut în bani și s-a amețit. Așa o fi cu Ane Greciano, dar nebunia lui ne tulbură pe noi De ce a zice mâine, că n-are de unde-ți da leafă așa e că te duce acasă binișor după ce ai jucat de patru ori degeaba? De asta nu aveți teamă, o mică jalbă la domnul Aga și scoate și măselele din gură Mări dă-le la postie. ce o să ia? El nu are nimica pe dânsul și în casă mai puțin decât nimica Ia mai dom scăpat din luna asta că eu nu mai joc fără asigurare e, e. Mă duc la directrița privilegiată și o poftesc să-mi scălească un contract De nu mi a plătit Maze, apoi dumnea ei va răspunde Nai niciun drept să ceri Ce fel? Nu este dumneai însărcinată de o cărmuire să ție teatru Moldovinesc? Ba da, însă dumneai a vândut acest drept lui Maze Rămânându-i numai o răspundere Adică aceea de a nu se juca nici va piese atingătoare Deci atunci o cărmuire nu mai apucă pe Maze, ci pe privilegiată. Cât pentru a plăti, dacă Mazer, de, de pildă, a ieșit falit, nu o privește pe dumneavoastră. Atunci, slabă nădejde. Slabă, tare, asta e. Trebuia să vă fi gândit bine de la început, acum e foarte târziu. Apoi, de, dacă nu ne-a tăiat capul, ci nici n-a avut cine ne sfătui. Îmi pare rău. Nu ați vrut a vă cu nimeni. Iată, domnul Alexandrii, tânărul, domnul Cogelicianu, Costache Negruții. Mers a vreunul din voi la vreunul din dumnealor și v-a dat afară? Mm. Știți doar că dumnealor au ținut teatru în anii trecuți și puteau să vă sfaturi folositoare. Dar dacă n-ați mers, cine-i de Acum suferiți, că știți proverbul românesc? Ce își face omul singur, nici dracul nu-l dezface. Așa mai vere... Idierul, care te gândești la parale Cam ar puricii să mă mănânce <laughs> Că de vită ce am fost eu Domnule Carajali, pe ce temei în îmi cere el tri galbeni? Cât ai pe lună? O galbeni Nu poate să-ți tri Regula teatrală este a tri aparte Dar pentru ce? Eu am pus omul în locul meu și reprezentația a El nu te întreabă de amers sauba. sau ba El îți zice, domnule, pentru ce n-ai jucat rolul ce ai primit și ai făcut repetiții la dânsul? E, ia ca S-a întâmplat, de m-am bolnăvină. Aha, pe cine ai înștiințat? E, e, e, spune, să înțelege îndată că farsa a fost premeditată. Grecene, mai bine, plătește și taci. Și acu' ducă-se dracului. Urmea mărsmia, meargă și zuta. Aha. O zice și eu că am dat unui om de pămană-na. Știi ce? Noi toți ședem. Hai să facem scena noastră din actul al treilea. Că știi cât e de grea. Da, da. Domnule Boian... Sunt, sunt gata! Fii bun și sufări, se știe. dați textul. Să intru în bărtă? Da, da. da domnule Itieru? Da. Ține locul cu Conii Margăriții. El n-a binevoit să vină. Bine, dar da, da, ce să zic? Ce să zice suflerul? Dumneata cu greceanu? Da. În vremea convorbirii noastre, ascult la fereastra aia. Am înțeles. Ah. Mă duc aici. Gata, domnule Boian. Eu s gata. Replică. Hai boie zic aceasta î crudă hoto nu așa iubitul meu așa iubitul meu, așteptările mele f pu așa iubitul meu așteptările mele. Fura, mă, gite! Bravo, bravo! Îmi vine să te îmbrac de seara De-acuma toate au primit o schimbare în casa noastră. De-acuma toate au primit o schimbare în casa noastră. Maștigheia mea și-a lipătat masca, tatăl meu a căzut într-un amor mătrân și nu vede decât, ce? Știi că mă doare gâtul domnul Caragiali. Măi, dar greu mai e să fie careva femeie. Zi-l ai de domnule, Edieru, că nu ai să cânti nici ca eva... banii. Zi după mine. Da, da, da... Această-mi crudă hotărâre. Această-mi crudă hotărâre. Așa, așa, așa, așa. Speri, după ce suspin cas pe scaun. Haide, încă o dată. Da, da. după ce spun, după cărălala, așa. această Cruda oh, că Am pătit-o s ca rup scaunul! De adevărat e? Da, sau! o oh, oh, oh, Oasele Nu, merită. asta ne mai trebuie, oh, asta ne mai oh, trebuie. Oasele. Haide, gata, gata, gata, oh, oh. nu te mai văita! Nu te mai văita! Oh, bine, bine. Mergem mai departe. Eu zic acum. Da. O, oh, nu! Îngerul meu! Nu te dezadejdui! Până când voi fi eu în viață, te voi apăra! Împotriva tuturor nedreptăților, ce se fac? De ce ne? Replica. nu-l lua să mă înseamnă. Zic replica de ușă? Nu, nu, nu, fă va pași, hai. Tâlharele, urte nimic, ce ești! Vii într-o casă cinstită și te-nțilești a fata? Da. Și tu, cu cernica mea juponeasă, care mi-te gateai pentru calogarii. Dai, că! Domnule! Pui-ți da, Și dumneata, domnule, da. care ai îndrăznit până aici, vei avea a face cu mine! Nu, mă tem! Pretențiile mele sunt toate drepte! Și dumneata vei fi vins! Nu crede, boierule, Pe toată lumea, în doaga Caraj! te mai te zavadă! Caraj, caraj. E potrivit. Ma. de mai fără repetiție, iar venim să. Bă, ce asta? S-a s-a, rupt în spad. Caraj. Mm. spune mă rog. Cine ce trebuie la ma Cocană? Ce ah. trebuie Cocanid Dumitale? Bani. Da. Iar Dumitale minte. Ah. Da. Mă rog, spune mai degrab, sunt venit cu la voiture a, Ce vrei să spun? Pe ce costum a, a, trebuie de seara Așa, spune -mi la mine, mă rog da, o rochie galant, da. lore, coafur, a, Un rochie calant, con lor, coafur, o gramada de bani a, Dumii sale îi trebuiește o rochie de mătasă, fără aur, fără nimica o coafură roșie cu pene și încolo toate celelalte câte le are. Eu spus, mă rog, la dânsa, nu vrei, nu vrei, nu vrei. Hai, du-te, du-te, du-te, da. du că te așteaptă trăsura. Oh iartă-mă pe mine. O oh, mondie! dieu, mon dieu, mă, dar ce a ah, toți Vai de capul vai de capul tău. hai haide, mergem înainte? Păi, să facem scenă cu totul, dacă am început. Domnule Suflor, mă rog, de unde am lăsat? Chiar astăzi te voi de dezamăgi. Chiar astăzi te voi dezamăgi. Domnule, ești un birbant. Și tu, ticăloasă creatură. Foarte să mulțumesc cu de cinste. Aci! Și tu, ticăloasă creatură, să nu mai îndrăznești. De astăzi amă numit părinte. Domnule, iartă-mă să zic că ești un adevărat tiran. Și ca unul, ce însuți mai numit a Apoi iau drepturile pe care mi le dă acest ticlu și zic în Casa Dumitare: Că Amelia de astăzi este sub ocrotirea mea și că atât dumneata cât și Cocoana Dumitare nu mai aveți niciun drept asupra ei. Replică. Se ne replicăm, aiute! A, ui, A, Domnule Boian, domnule! Ia că am uitat, domnule Boian, ia că am uitat ce zău! Ce-ai uitat? Ha! Ah, frumos! așa... Nu cumva, domnule, frumos. frumos! Nu cumva, domnule, cunoști dumneata vreo o lege prin care copiii noștri să nu fie ai noștri? Fizicește se întâmplă adese, iar moralicește când părinții sunt de felul domitare. Văd eu, domnișorule, că treaba se apropie de ciomac. Ia că acum chem slujile. Bă, Ioane, Vasile, te-vost domnule! Pumnii mei de mult nu s-au lățit pe spatele cuiva. Amelio! Domn! fă loc războiului! Vai să-i vine o prințivă! O Da, acum, băierule, pot să dau fumătură? Ești afară! Poftim, poftim repetiție. Când ți-e lumea mai dragă, dacă nu vine franțuzul, vine asta cu, cu mătura. Lasă, domnule Caragianu, că de unde am lăsat acum. Da, da, da, da. Amelio? Da? fă loc războiului. Vai de mine, opriți-mă, mă Ce-i opriți arăta eu ce vrea să zică că a călca precum potlogarii cațile oamenilor? Eu sunt băier și știu am răzbănauă. Iar eu? Nu sunt decât un biet, morzic. Și iată-mă, nu fug! Dar știi ce, băieule, până la alta. hai să începem noi și slujile dumite de o sfârșit. Nu mărșavesc eu mâinile cu un canalia ca tine. că oh, e. Oh, asta e prea mult! Știm, băieule, ce vrei să zic ca un canalia? Știu, dobi tot. Știi ce drepturi trebuie să ai asupra unui om? Ca să-l numești astfel! Îți-arăt eu ție! Băie, băier, bără, și În zadar, în zadar, în zadar, răgnești, băierule! Eu nu sunt de cei ce se sparie și vorba aceea. Ce aștepți de la un dobitoc? banca și volintir, ca și numai ei intrau în casele oamenilor și se făceau stăpâni! Da. nu crede, domne dumneata, că te vei duce afăr de-aici! Ce fel noi traim în cadru. Un cuvânt de mai zici, ești mort! Aoleu, a scos pistolul! Un cuvânt! Ia să ne iau eu măsluire! Domnule, da. Domnule, da. Domnule dacă-i pe-așa, eu te lasă în pas! Unde vrei să duce? Unde vrei să duce? Nu ta nu e slobot să faci nici măcar două pasuri fără primejurile de viață! Greciane, una replica asta, fă-te că te îngrozești! Uh, um, uh, dar cum să fac? Uh, să începe tremura? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu grecine. Bom, Omul da. se poate îngrozi și fără, fără să facă așa cum faci tu Vezi, totul este ca un actor să se păzească de prefacere Atunci careva izbutește în rolul său când face publicul a uita persoana sa Și al vedea în aceea a rolului său da, da, da, da, știu, știu, știu Vezi, e foarte mare deosebire între comic și mascărici. Da, da, da cel din tâi mă încântă, mă face să râd cu plăcere. Pe nesimțite doresc ca rolul său să ție cât de mult. În vreme ce celălalt îmi smulge răspunsă, mă face să roșesc adesea că l-am putut suferi. De aceea și o comedie farsă nu se poate privi de aceleași persoane decât de două ori, cel mult. În vreme ce comedia nobilă. poate însufla oricând noi plăceri, nu? Și aceea și asta adevărată sunt piatră de încercare pentru un actor bun. De aceea feriți-vă de a obișnui să însuflați râs publicului prin schimonosiri necuvincioase, pentru că el, încredințez, vă va aplauda astăzi, fiindcă nu a văzut altele. Dar chiar prin aplauzele celea vi s-a cariera. Că sumeți că ați fost aplaudați, vă lăsați talentele în întâmpire și în loc de a urca treptat, coborâți treptat și rămâneți numai cu atâta. Că v-ați deprins a văsuit pe scenă fără palpit de inimă. Bine, dar cum să fac, arată -mi. Stai, ha. Ha. Nu te Nerva, nu ți s-a întâmplat în viață a te îngrozi vreodată? Ba, mi s-a întâmplat adesea, da, ce e aia altceva. Nu, nu, nu, nu. cine ți-a spus dumi, tale, că e ceva? Este tocmai ceea ce să cere pentru ca dumneata să duci la perfecție rolul dumitare. Când poate un actor să fie privit de public mai cu plăcere? Negreșit când se apropie mai mult de natural Și asta o poate face când, uitându-se pe sine, îmbracă până în suflet rolul ce îl înfățișează Păi da, acum înțeleg Ai înțeles, da? Domnule suflet, unde am rămas? E, da, imediat da. Ascultă, boierule, hotărârea mea Ascultă, boierule, hotărârea mea, ceea de pe urmă Așa ta vei fi primejdie de viață De nu vei scăli această foaie. Cum? Această foaie, Această foaie de zestre. Apoi, bine omule, așa să fac aceste lucruri? Prin siluire? Așa îi scălește un tată foaia de zestre a fiicei sale? Cu pistolul la tâmpl? Așa, când un tată, însurat a doua oară și de dat unui bătrânesc amor, sau mai românește, fermecat de cocoana lui cea nouă, Uită datoriile părintești și să faci o fiară, Dumneata, în minutul acesta vei alege una din două, Sau am avea cinere, sau sau ucedași. Văd eu că nu e de ales. Acum să-ți spun drept, domnule, că am zăbovit norocul. Dar până la sfârșit mi-a dat genere, da, așa da. că să-mi trăiască. Ah, dar uh, asta fost una din cele neașteptate, vrednică de a să face o piesă de teatru. Ei, boierule, da. boierule, boierule nu fi măhnit. lumea întreagă este un teatru. Închipuiește-ți că suntem actori și te mângâie. He, he, he, he, he. Este puțină deosebire? Ca actor aș fi iscălit foaia, Dacă tată am să plătesc ce am iscălit și... A, ceasurile trec și eu sunt cu birja. Ia să vedem ce dau fiicei mele. Tată! Dacă s-a mai pomenit undeva așa jucărie, să nu știu ce dau. Ce te știam? Da. Na. Cu, ajutorul lui, cu ajutorul lui Dumnezeu, foaie de zestre ce dăm fiicei noastre Amelie, da. pe care o cu domnul Todorache Murcea. Tate. Drăzni Murcia. Ar Todorache Murcia. Todorache Murcia, da. Trăzni la ar Dumnezeu să-l ca Unu. O casă cu două rânduri în mahalaua armenimii? Tate! Aoleu. Al doilea, moșie asilită din Ținutul Tutovei? Tate! Sărmana asilită. Adevărat că merge silită. Mai departe, mai departe lucrătoare, patru mm. ziți bogoane în podgoria puni, iar bani nahti, adică în numărătoare 4.000 mii galbeni blanci A -a -a. E, Toate aceste le dăm cu inimă curată și de bunăvoința noastră Asta nu se potrivește deloc de, de la noi atât, iar de la Dumnezeu Dereciere și unire casnică, na. Da. Poftim, poftim, dom domnule, domnule. Îi scălește. Ah. Da. banilor este un fior, Galben mic lucitor, te iubesc de Dacă-ți moștenire, mai ales o zestre, ai noroc, te -ai pricopsit, viața de poveste. Zornăitul banilor îți un fior, oh, Galben mixer, strălucitor, Te iubesc de mor. Când ai zestre dragoste, Vine-ncet și ea, Săruți soața apăsat, Că ești Zornăitul banilor, îți dă un fior galben mic strălucitor, te iubesc de mor, te iubesc de delicate, hip -hip queen. mmm -hmm. the the mor. Caraj, caraj, caraj, garaj, public este garaj, venit, trebuie voi garaj, garaj, sena. garaj, Pas acum de reprezentează o piesă fără repetiție Ați văzut că de bine am pățit-o? Dar ce facem, domnule Carajale? O să facem... Faceți liniște, Să facem anunț către public, arătând întâmplările Eu, dacă nu mă supărați, domnule Carajale Eu zic să cere, da voi ca în locul aceștii piese Să jucăm comedia și Adam dar da, nu mai dat-o acolo o lună. Ușor de, ușor de zis, seriene, dar și aceea trebuia să o mai repătăm o leacă. Ne facem de Nu, nu, nu se poate, nu se poate. Facem anunț. Cine vrea să-l facă? să încerc eu. Hai, ia începe, În Înaltă noblesă, altă noblesă și onorat public. Astăzi nu putem să jucăm piesa, fiindcă din pricină pentru că... Hai, sta, sta, sta, sta, sta, sta... Dacă nu cu supărare, o să ies eu. Pocă o să nu cu alei mari, Ioli, e cât Da, da, ia ziua domișoară, Homiceanu. Da. La urma urmei o damă. Da. O să fie mai ascultată, nu? Da. Ura! Public! Fiindcă din nu, nu, nu. că n-am putut face nipitii. cum Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! i ies eu din bortea cea de suflet și zic fiind fiindcă actorii moldoveni nu știu rolurile În astă seară nu pot juca piesa cea nu o prin afiș Iacă așa și să mântui Lăsați, lăsați că fac eu Înaltă noblesă și onorat public Ați văzut cu câte trude și nevoi ne tot luptăm Câte stabili în a noastră carieră ni să pun. Numai de la voastră multă bunătate așteptăm să ne dați încurajare spre a face ceva bun. Fostați ați buni în multe rânduri, indulgenți și iertători. Ne-ați dat adese tot ce noi nu-mi nicim. Fiți dar și n-astă seară, nobili, îngăduitori. Acum ziceți cu toții. Fiți dar Îngănuitor Deveți Să-l aveți actori Și într-o Ună zi vă vor mulțumit Te am Greșit să ne iertați Și nu Simteți aplaudați Căci bravul Pentru noi Sunt aplauzele De la voi Fiți dar Într-unitor Trebuieți Să aveți actori și, și Pentru o bună zi actorii, Vă mulțumim de am greșit Să ne iertați Și u Ți să aplaudați Căci deci, Vostru pentru noi Sunt aplauze De la voi Fiți dar Îngătuitori De Să aveți actor Și Într-o bună zi, actorii, actorii vă vor mulțumi Veniți la teatrul nostru, ce mă dovedesc că celele din fire aici se pișuiesc. Veniți la teatrul nostru, aici e o plăcere, să uziți tot și poate să uiți și de be. Ați ascultat o repetiție moldovenească sau Noi și Iar Noi, farsă compusă de Costache Caragiali la anul 1844, martie 17, pentru plăcerea și pitrecerea a vreo câțiva prieteni. Adaptare radiofonică de Costin Tuchila. Veniți la nostru pe care îl iubim, fac o repetiție. Dar care vă film? E fri și praful în teatru și pariu sinistru, Dar sunt genial actorii, dar chiar și mașinistul. De nostru, el vă dau vegresc pe din fire, aici se biciuiesc. Da! Distribuția a fost următoarea. Domnul Costache Caragiali, regizor, Ștefan Iordache. Domnul Greceanu, actor, Valentin Todosiu; Domnul Sterian, actor, Sorin Gheorghiu. Domnul Bonciu, actor, Eugen Racoții. Domnul Idieru, actor, George Ivașcu. Domnul Boian, Suflor, Dumitru Rucăreanu. Domnul Maze, director, Virgil Gheșanu. Doamna Maze, actriță, Ruxandra Sireteanu. Domnișoara homicianu, actriță, Silvia Codreanu. Domnul Anton mașinist Dumitru Chesa, femeia de serviciu Ioana Chelaru, muzica originală și versurile cântecelor George Marcu. Au acompaniat Grigore Marian Lavioară și Radu la Lațambal, redactor Pușarot. asistența tehnică Florina Verdeș și Florin Bădic, regia de studio Janina Dicu, regia tehnică inginer Mihnea Chelaru, regia artistică Cristian Munteanu. Producător Costin Tuchila. Producție a Teatrului Național Radiofonic Mai 2003.